2 mars 2023. En 47-årig man öppnar dörren till sin villa i Tullinge och skjuts till döds. Jag var på väg att gå och lägga mig. Och då ringde det på min telefon. Det var min svärdotter som skriker att min son har blivit skjuten. Nu sitter hans pappa mitt emot den misstänkte mördaren i rättegången om mordet som Rava Majid misstänks ha styrt. Det är helt enkelt, påstår jag, en hem. Jag heter Krim den här veckan om hämndmordet på pappan i Tullinge. Jag heter Mariela Quintana Melin. Och jag heter Linus Lindahl. 2023 var året när anhöriga till kriminella blev måltavlor i gängkriget. Anhörigas bostäder attackerades gång på gång med vapen och sprängladdningar. Nu i måndag så började rättegången efter mordet på Ismail Abdos mamma i Uppsala, det som blev starten på höstens blodiga våldsvåg. Och vi berättade om det här åtalet i ett extra avsnitt nyligen och kommer att berätta mer om rättegången lite längre fram. Men redan i mars 2023 så mördades en annan förälder, en 47-årig trebarnspappa i Tullinge. Det mordet fick mycket uppmärksamhet då bland annat för att hans son tidigare samma kväll visats med namn och bild i tv-programmet Efterlyst som misstänkt för ett mordförsök och för att det blev sekretess på de två killar som snabbt häktades på grund av hotbilden mot dem. Ja och sen dess har det ju blivit mer regel än undantag att misstänkta för gäng då Sekretess markeras under utredningens gång, men då stack det ut. Ja, och då under början av 2023 så rasade ju kriget mellan Foxtrott och Dalernätverket och många chockades av det här dådet att man sköt ihjäl en pappa som inte hade någonting med kriminalitet att göra. Det var liksom att passera alla gränser. Men sen glömdes det här nästan bort lite när nya skjutningar och sprängningar fortsatte. Idag så ska vi få höra Ömer. Han är pappa till 47-åringen som mördades i Tullinge och du kommer få höra Ömer berätta om sin son och tiden efter mordet. Det är så många människor som drabbas av gängvåldet och det är därför han är med och berättar. Det är som att dö varje dag, säger han. Fyra killar mellan 18 och 24 år står nu åtalade i Södertörns tingsrätt för delaktighet i mordet. Men den som misstänks ha beställt mordet, foxtrot Rava Majid, är inte på plats. Han är häktad i sin utevaro. Och i rättsalen så finns också mordoffrets pappa, Ömer, och han sitter mittemot den misstänkte skytten. Och vi börjar en torsdags kväll för nästan precis ett år sedan. Och det är en tillfällighet att ingen av dem blev träffade. Polisen går nu ut med bilder på de två män som är anhållna i sin utevaro på sannolika självmisstänkta för brottet. Det är torsdag kväll den 2 mars 2023 och på TV3 visas långköraren efterlyst. Polisen letar efter två personer som misstänks ha skjutit mot en villa utanför Uppsala. Åklagaren går nu ut med namn och bild på två misstänkta och hoppas på tips från allmänheten. En av de misstänkta är en 26-årig kille. Den kvällen var jag hemma och jag gjorde ju ingenting så att jag var hemma bara. Det här är Ömer. Han är nybliven pensionär och gör inget speciellt den här kvällen. Men tidigare på dagen så har han pratat i telefon med sin 47-åriga son. Han var ju mån om att vi skulle äta lunch tillsammans minst tre, fyra gånger i veckan. Och då ringde han till mig torsdag. Ju... Ju... Jag hade ju gått i pension då, så att jag skulle träffa en annan kompis. Då. Men lovar du imorgon då på fredag? Jag lovar, sa jag. jag skulle, vi skulle äta lunch på fredag istället, när det blev aldrig. Vi pratade dagligen i telefon, dagligen. Ömer tittar själv inte på efterlyst den där kvällen, men han ska få höra om programmet i efterhand. Den 26 årige killen som han visat bild på är nämligen hans barnbarn. Några timmar efter att programmet sänds så närmar sig klockan midnatt och plötsligt så knackar det på dörren till en villa i Tullinge utanför Stockholm. Här bor en 47-årig man tillsammans med sin sambo och sina barn. Han går och öppnar och då skjuts han med två skott. Hans sambo är på ovanvåningen och hon är på väg att gå och lägga sig- när hon hör att någonting händer på nedervåningen. Först så tror hon att hennes man bara har ramlat- men när hon går ner för trappan så hör hon honom be om hjälp- och hon ser att han blöder. Hon ropar till barnen att stanna kvar där uppe. Han är allvarligt skadad där han ligger precis innanför ytterdörren i hallen- den ena kulan har gått genom kroppen- Sambon ropar till barnen att ringa 112 och när de kommer fram så vädjar de till larmoperatören om att skynda sig. När mamman tar över luren så säger operatören att hon måste börja göra HLR och berättar hur hon ska göra. Jag var på väg att gå och lägga mig och då ringde det på min telefon och det var min son som ringde. Och när jag tog eh, telefonen utan att vänta sa jag: Vad är det? Så här dags? Han brukar ju inte ringa så där sent. Då hörde jag att det är min svärdotter som skriker: Att min son har blivit skjuten. Det berättar 47-åringens pappa, Ömer. Bara ungefär åtta minuter efter larmsamtalet kommer de första poliserna till familjens hus. Innan de går in i huset lägger de märke till en bil som ska visa sig bli intressant och den ska vi återkomma till. Polisen letar igenom huset för att se om gärningspersonen eller personerna är kvar men de hittar bara parets barn ihopkrupna i ett hörn i ett rum på övervåningen. Sen tar de över hjärt- och lungräddningen tills sjukvårdspersonalen kommer. Jag trodde inte ens att jag hade låst, stängt dörren. eller Så att jag bara sprang till bilen. Och vägen bara blev längre och längre. När jag kom framme. Det var massa poliser. Och de hade stängt vägen. Massa poliser, helikopter. De släppte inte in mig. Jag försökte förklara för dem att det är jag pappa till. Nej, de släppte inte mig in. Jag såg att helikoptern som tog min son. Jag frågade dem: Vilken sjukhus körde min? Ingen svar där heller. Jag fick inga svar. 21 så lyfter ambulanshelikoptern med Ömers son och de flyger mot Karolinska i Sona. För Ömer så sker allt som i en dimma. Han vet inte hur han tar reda på vilket sjukhus ambulanshelikoptern flugit till eller hur han sen tar sig till sjukhuset. En idag vet jag inte vem körde mig. Det var inte min bil i alla fall. När jag kom till Karolinska, det var en receptionist där och hon visste ju ingenting nu vet jag inte tidsmässigt jag har inte den där då, så det kom poliser två poliser sa att vi kommer att prata med dig jag förstod inte riktigt heller alltså, det, kanske man vill inte förstå efter ett tag det var polisen och sen Vittklädd om det var läckare eller sjuksköterska, det vet jag inte. Som kom och sa att äh, din son är avliden. Samtidigt vid villan i Tullinge fortsätter polisen att söka efter spår efter den eller de som har skjutit. Första patrullen på plats har ju noterat en bil utanför familjens hem och det är en silverfärgad Volvo. Den ena polisen går fram till den och åklagaren Mikael Karlsson berättar. Han sätter sin hand på motorhuven och noterar då att det är så att säga varmare än vad det borde vara eh, med tanke på temperaturen och drar då slutsatsen att den nyligen har körts, den bilen som står där. Utanför ytterdörren till huset så hittar polisen också en patronhylsa och när de kontrollerar Volvon lite mer noggrant så ser de att nyckeln sitter kvar i tändningslåset och att det ligger en patron i framsätet. I bilen så hittar man också en plastpåse och en axelremsväska. Och en granne kommer fram och berättar för polisen att han vaknade strax innan tolv av en rejäl smäll. När han tittade ut såg han en svartklädd person vid den silverfärgade Volvon och personen småsprang sedan upp i ett skogsområde på andra sidan vägen. Som jag nämnde, vittnet såg en person vid bilen. Han pekar ut den platsen för polis. Det inleddes en hundspårning från den platsen. Och sedan i spåret hittas sedan de här vapnen. Ja, polisen söker med en hund efter den eller de som skjutit- men de hittar ingen. Men bara några hundra meter från brottsplatsen- så hittar polishunden istället två pistoler- mindre än en timme efter mordet. Mikael Karlsson igen. De här båda vapnen, de topsas för DNA- av kriminaltäckningar på platsen- alltså redan under natten den 3 mars. Och på förmiddagen den 4 mars så inkommer det- ett, DNA-träffar för på de här vapnen och det gör att de anhålls i sin frånvaro. Det är två bröder som matchar DNA på vapnen. Nu anhålls de i sin frånvaro misstänkta för i första hand mord och i andra hand medhjälp till mord. Bröderna är kända av polisen sedan tidigare. Men vem är 47-åringen som mördats? Klokmänniska. Påläst. Engagerad. Jag brukade skoja med honom. Han är ju uh, gående bibliotek. Jag kunde i allmän bild att... Han var inte bara min son. Han var min bästa vän. Jag kunde prata allt med honom. Och han kunde prata allt med mig. Vi hade daglig kontakt- Fått lunch tillsammans, träffades antingen hemma hos honom eller hos mig eller på hans kontor. Den mördade 47-åringens pappa Ömer igen. Ömer var bara 18 när sonen föddes, som det första av fyra barn. Folk trodde att vi var bröder. Därför att vi var så tajta, vi gjorde allt tillsammans. Ömers fru dog när deras äldste son bara var sex år. På så sätt jag var jag både mamma och pappa med och det gjorde det att vi var mycket nära varandra. Och det fortsatte även när han blev vuxen. När han startade sitt eget liv. Gifte sig, skaffade barn. Det fortsatte så. Tills den dagen han gick bort. Utåt sett kan det se ut som att Ömers son skjutit sig av misstag men redan på mordnatten anar polisen att mordet kan vara en hämnd för ett våldsdåd i januari. Det är någon som har skjutit mot en bostad där och att inne i huset så finns det flera personer. Natten mot den 19 januari så avlossas 18 skott mot en villa i området Fullerö utanför Uppsala. Polisen Jonas Eronen berättar för P4 Uppland att flera personer var i huset men att ingen har kommit till skada. I huset bor en släkting till Rava Majid. Under den här tiden pågår ju konflikten mellan Dalernätverket och Foxtrott och anhörigas bostäder har gång på gång attackerats med skjutningar och sprängladdningar. Och nu verkar Foxtrot misstänka att en 26-årig kille från södra Stockholm är inblandad i skjutningen i Uppsala. Det är 47-åringens son, alltså Ömers barnbarn. Jag har inte haft kontakt, nu är det sjunde året, med mitt barnbarn. Och eh, jag skrev till honom många gånger, men han svarade inte på mina sms och svarade inte på mina telefoner. Så vi har ju ingen kontakt med varandra än idag. 47-åringen hade inte heller så mycket kontakt med sin son. Enligt Ömer hade de olika uppfattningar om hur sonen skulle leva sitt liv även om Ömer försökte få sitt barnbarn barn, att skaffa ett jobb eller en utbildning. Allt kom från klart i klar himmel. Den nära anhöriga var en trebarnsfappa med han hade en egen fastighetsbyrå, civil civilekonom och en eh, världens speciell människa, liksom. Så berättar 26-åringen själv om vad han tänkte när han fick höra om mordet på sin pappa. Att det kom som en blixt från klar himmel och att hans pappa var världens bästa människa. Ljudet är från tingsrätten när 26-åringen och en annan kille senare åtalas för mordförsök efter skottsalvan mot Rava Majid, släktingars hus. Åklaren i det här målet menar att 26-åringen umgås med personer i eller i nära anslutning till Vårbynätverket. Och vid den här tiden stöttar ju Vårbynätverket dalenätverket i konflikten med Foxtrott. Och vi ska återkomma till den här rättegången senare. Men först 26-åringens försvarar Johan Gran om eventuell koppling till Vårbynätverket. Ja, alltså han motsätter sig ju den beskrivningen och lyssnar man på de förhören som skedde tillsätter tingsrättet med lokalpolisen så var väl inte heller de eh, speciellt övertygade om att han skulle eh, vara någon del i ett nätverk utan eh, på dem eller utanförallt en lokal polis som hördes i, i målet som eh, sa att eh, han umgås med personer i Borby och sen hur vidare han är med i nätverk eller inte det, det kan liksom inte de svara på så att eh, var de piffarna kommer ifrån det, det vet jag inte riktigt Drava är ju häktad i sin utvaro på det här underlaget för, för medhjälp till mord. Det säger åklagaren Mikael Karlsson när rättegången om mordet på 47-åringen börjar i säkerhetssalen i Södertörns tingsrätt. Det är helt enkelt, påstår jag, en hämnd. En hämnd för mordförsöket mot Rava Majids släkting i Uppsala alltså. Ja, foxtrot Rava Majid är central i den här mordrättegången. Han är ju häktad i sin utevaro och alltså inte med i rättssalen. Och var han befinner sig är ju oklart. Som vi berättade tidigare så hittar polisen alltså snabbt två pistoler i närheten av mordplatsen i Tullinge. Redan på förmiddagen dagen efter får polisen svar att det finns DNA från två bröder på pistolerna och bröderna anhålls i sin frånvaro. Och De här två bröderna som då är 17 och 19 år de har varit på polisens radar länge. En polis beskriver dem som ungdomar på glid kända för narkotikaförsäljning. I området där de har vuxit upp har de stökat en hel del på torget och grannar har klagat. Den 4 mars två dagar efter mordet åker polisen hem till den äldre av bröderna men han är inte där. I hans lägenhet finns istället hans 17-årige lillebror tillsammans med två tjejer och en 18-årig kille. 18-åringen och lillebroden går i samma gymnasie. Lillebrodens DNA har man ju hittat på pistolerna så han grips. Även tjejerna och 18-åringen tas med till förhör och har Mikael Karlsson igen. Han hämtas till förhör och hör som, som vittne i, i mordutredningen och han har då de här kontanterna på sig, 74 000 kronor och de kontanterna tas ju i beslag. Ja, 18-åringen har en tjock sedelbunt i fickan med 500 lappar. Det är 74 000 kronor och han säger att han inte vet hur pengarna har hamnat i hans ficka. Han har festat kvällen innan och minns inte så mycket. Någon kanske har lagt dem i hans ficka säger han. Men det är också så att, han, så att han topsas i egenskap av vittne vid det här tillfället och sen friges. Polisen tar alltså 18-åringens DNA innan han åker hem. Samtidigt är några poliser kvar vid huset där lillebrorsan greps. De väntar på att en annan patrull ska komma dit och lämna en skylt för att visa att lägenheten är avsparrad. Plötsligt rullar en taxi fram. En ung kille hoppar ut och går in i porten. Polisen följer efter honom och hör hur han rycker i dörren. Och när han kommer ner för trapporna känner de igen honom som storebroden, som gör är anhållen i sin frånvaro. Så även han kan gripas och häktas bara några dagar efter mordet. Men det ska visa sig att fler är inblandade. Efter en kort tid så inkommer då svar från den här toppsningen som har skett från... Den 4 mars och då framgår jag av det svaret att även hans DNA finns på de här vapnen. Ja, På vapnen som hittats nära mordplatsen i Tullinge så finns även 18-åringens DNA, alltså han med alla kontanterna i fickan. Och hans DNA finns också i den övergivna Volvon. När polisen går igenom hur hans telefon förflyttat sig under mordnatten så ser de att han har varit i Tullinge. Och det är den här 18-åringen som nu är åtalad för att ha skjutit ihjäl Ömers 47-åriga son. Bedömningen är ju där att det finns eh, olika skikt bland de som är med i de här chattgrupperna där vissa framstår som bestämmare medan andra framstår som utförare. Och man kan också se hur så säga, olika personer eh, rekryteras för att utföra olika funktioner i samband med det här. Det säger åklagaren Mikael Karlsson. Ja, några veckor innan mordet i Tullinge kan man se att aliaset Fox har kontakt med de som sen ska bli misstänkta för inblandning i mordet. Fox, det är Rava Majid, menar åklagaren. Och Fox skriver att det finns en lista på 20 personer och 18-åringen, han är villig att ta på sig uppdrag. Här är det ett Fox som skriver den 12 februari. Kan du kliva i Vårby, Kalle, döda 3 till fyra pers? Fox skriver att det är bråttom och 18-åringen som i signal använder sig av aliaset AJ eller AJ skriver. Kan du lösa automatbil och sen AJ kan man, kan man också fixa Apple. Och Fox svarar då Apple menar du äpple, handgranat? Och AJ exakt min bror. Sedan Fox kör med vajen, sen kastar kallen på plats. Och sen fortsätter Fox, när du tömt alla skott så slipper du torska. Och Fox tar med dig ombyte och extra skor. Och svar från AJ, kan man inte hämta mig? Tänkte lämna min lur hemma. Är redo, har bytt om. Sitter i taxi är på väg dit. Enligt åklagaren åker 18-åringen dit, men det blir ingen skjutning. Avbryt Aina vad där från Fox och sedan dagen därpå det som bedöms röra samma händelse meddelande från Fox kan han köra igen. Och så där håller det på flera gånger under de här veckorna. Saker planeras och avbryt. Men så kommer torsdagen den 2 mars. Nu menar åklagaren att 18-åringen AJ har uppdraget att skjuta i Tullinge. I en signalgrupp där både han, de två bröderna och signalaliaset Fox, som ju alltså misstänks vara vad man är med i, så diskuterar de vem som ska fixa olika praktiska saker. Samtidigt så börjar 18-åringen röra på sig och hans telefon kopplar upp på olika platser i Stockholm. Och vid elva på kvällen skickar Fox ett meddelande till gruppen. Han skriver, bilen vi kliver med är en Volvo V40 Silver. Och en halvtimme senare skriver samma alias igen. Åklagaren läser. Fox skriver också bakom förarsäten tabben nummer två. Alltså pistol nummer två. Fox, hittar du tabben, Mantla bägge. På stolen ligger tabben nummer två. Och sen svar då från 23.43- den. Och samtidigt så kopplar 18-åringens telefon upp sig i Tullinge menar åklagaren och några minuter före midnatt så skjuts 47-åringen med två skott. Som vi berättade tidigare så blir det ett stort polispådrag med hund som letar efter misstänkta gärningsmän. 18-åringen befinner sig fortfarande i området och en annan i chatten håller på för fullt att fixa fram en taxi som kan hämta upp honom därifrån. Det dröjer ett tag men lite senare, 650 meter från modplatsen ser ett vittne hur en taxi stannar till- och en kille hoppar in innan den åker iväg i normal takt. I chatten så frågar Fox hur det går och om det är vägsparrar och 18-åringen svarar nej, det ser bra ut, bara helikopter. Under tiden skriver också den 19-åriga storebroden privat till sin lillebror- Fox är riktiga räven, så du vet- och enligt åklagaren så är Storebroden drivande i chattarna där både narkotikaffärer och våldsdåd planeras under de här veckorna före mordet i Tullinge. Typ som en sån som fixar fram utförare och står i kontakt med dem högre upp i hierarkin. Och dagen efter mordet skriver den som åklagar och Rava Ravamajid till storebrodern. Bror jag ger ut ringarna gratis, de går dig att köpa i Sverige eller Spanien. Men det kan man anta att han menar rävringar, sådana som folk nära Ravamajid haft. Och när åtalet kommer är storebrorsan och hans lillebror misstänkta för bland annat medhjälp till mord och förberedelse till mord. 18-åringen är misstänkt för mord och för de 74 000 som han hade i kontanter är han också åtalad misstänkt för penningtvättsbrott. Åklagaren menar att det var betalningen för mordet. Och så finns det också en 24-åring som är misstänkt för grovt skyddande av brottsling. Och det är han som hjälpte till att fixa taxin efteråt, menar åklagaren. Och alla fyra killarna nekar till brott. Och nu ska det som hände kvällen den 2 mars 2023 återberättas i rättegången. Och där sitter Ömer, pappa till 47-åringen som mördades. Det var ju blandade känslor. På ett sätt att det var ju bra att det rättegången hade kommit igång. Men å andra sidan att sitta där det är nästan en bekräftelse att Sonnen min kommer aldrig tillbaka. Ja, det var tungt. Ja, pappan Ömer igen. Han är på plats under rättegången- och han sitter mellan åklagaren och sin svärdotter- som har familjens målsägande beträder bredvid sig. Och de sitter mitt emot den mordåttalade 18-åringen. Det är ju faktiskt något som sticker ut. Det normala är att alla misstänkta sitter på långsidan- och att målsägarna inte behöver sitta precis mitt emot- för att förstå det där vad man känner så måste ha gått igenom en sån grej. Och det önskar jag inte ens till min fiende. Att någon ska gå igenom en sån. Så det var obehagligt att sitta där. Och jag märkte att jag började svettas. Jag började svettas verkligen. Alltså. Och försökte övertala mig själv att nu måste jag vara lugn. Nu måste jag vara lugn. Och den åtalade 18-åringen, alltså han som misstänks har skjutit, han sitter mellan försvarsadvokaterna och ser ganska liten ut. Han har svarta glasögon med tjocka bågar. Och Ömer försöker undvika att titta på honom. Istället försöker han titta på skärmen bakom eller på åklagarens dator. 18-åringen själv förnekar brott. Han erkänner att han har haft aliaset AJ på signal men att det också är andra personer som skrivit från hans konto. Och på rättegångens tredje dag får han berätta sin version av vad som hände den 2 mars 2023. Jag får på under dagen den 2 mars ett uppdrag att det ska ske en skjutning i tydligen och att det var riktat mot någon, som anhörig men jag visste inte exakt vem det var. Och, och att jag skulle vara där med en annan person och att jag skulle ta mig med, med ett specifikt vapen, valten och ammunition. Ja, 18-åringen menar alltså att han har fått i uppdrag att hjälpa till vid en så kallad dörrskjutning. Han tar med sig ett vapen och åker till Tullinge station, och där står en silvriga Volvon som han sen använder för att köra en annan kille till adressen i Tullinge. Men vem den andra killen är vill 18-åringen inte berätta. Han säger att han själv satt kvar i bilen under hela tiden som de var vid huset. Och sen gick allt snabbt. Jag hör skål. Han kommer springande till mig till bilen. Och han ser till mig att jag kör, kör, kör. Och Jag försöker starta bilen. Bilen vill inte funka. Jag testar en gång till. Den vill inte funka. Han kastar pistolen på golvet och springer och lämnar mig. Och då jag väntar i bilen en liten stund för att försöka få igång den här bilen. Bilen ville inte funka. Jag går ut från bilen och tar med mig det här vapnet. Eller de här två vapen. Och sen jag går ut och kollar var den här killen gick. Men han var redan borta. Och då jag tänkte att jag, jag måste bort härifrån. Så jag gick till ett nära skogsområde och dumpade de här två vapen. Det var alltså den andra personen som sköt, säger han, och tanken var alltså bara att det skulle skjutas mot dörren för att skrämmas, menar 18-åringen. Och sånt såg vi mycket av under förra vintern, och det här lyfter också 18-åringens advokat Martin Larsson fram. Han har ju absolut inte haft uppsåt i förhållande till det som kom att ske. Det vill säga att han aldrig insett att det fanns en risk eller trott att någon skulle komma död dö av det här. Så det är väl det som är den stora skillnaden mellan åklagarens påstående som påstår att det är min huvudman som har skjutit. Medan min huvudman säger att han har varit på platsen, han har kört gärningsmannen dit men i ett helt annan avsikt än den som åklagaren påstår. Pappan Ömer tänker vara på rättegången varje dag- trots att det är tungt. Jag vet inte liksom att varför, men jag måste vara där- och förhoppningsvis att det skippas rättvisan. Då. Och han är väldigt glad över att det har blivit en rättegång. Det blir ett slags avslut. Jag är glad. Jag känner ju föräldrar som, eh, som man har bara lagt ner- för undersökningen. Att, eh, att man har inte hittat någon- Skyldig. Och därför är jag så tacksam att polisen och åklagaren har gjort ett fantastiskt arbete. Eftersom jag, jag känner ju en hel del familjen. Med dem har vi blivit familja Så att vi delar på samma sorg. Så att jag vet att det finns många som deras barns mördare går fri. De vet inte vilka de är. Ja, motivet till att 47-åringen mördades ska som sagt enligt åklagaren vara en hämnd för den skjutning som hans 26-årige son misstänktes ha utfört mot Trava Majids släkting. I tingsrätten dömdes 26-åringen till 14 års fängelse för försök till mord och grovt vapenbrott efter skottlossningen i Uppsala men hovrätten gjorde en helt annan bedömning. Hovrätten, precis som, som juristdomaren i tingsrätten, konstaterade ju att den bevisning som fanns den var inte tillräcklig för att varken placera honom i den bilen som, som hade använts eller kunna placera honom på platsen. Och för oss var det ganska väntat för att det fanns en väldigt, väldigt svag bevisning. Det säger 26-åringens advokat Johan Gran. 26-åringen själv har tackat nej till att medverka i det här avsnittet. Ja, 26-åringen friades nyligen av hovrätten för inblandning i skjutningen. Hovrätten menar helt enkelt att man inte kan binda honom till brottsplatsen. Han frias alltså för den skjutning som man nu misstänker har legat till grund för mordet på hans pappa i Tullinge. För inte rätt För Ömer är det viktigt att prata öppet om det som hänt. Att förklara vilket elände vi lever i. Bilda någon opinion mot det där. Att myndigheterna, civilsamhället, att alla gör någonting åt det här. Det här är inte en liten grej. Han tycker att det är viktigt att folk förstår att det är så många som drabbas av gängkonflikter som inte har något alls med kriminalitet att göra. Och det är därför han pratar. Vi pratar om Runt 57 människor på 2023 som har satt livet. Och hur många människor, deras dörr sprängdes, deras hus sprängdes. Med mera, med mera. Så att det här måste vi komma åt. Och det är det, är det jag försöker, att, förhoppningsvis om jag hjälper. Att ingen annan upplever det jag går igenom. Då, då skulle jag vara glad. Jag vill inte att det här ska någon annan leva, det jag upplever nu. För det är en mardröm han går igenom, säger römer. Man är inte hell. Och grunden under en är skakat. Du har en tom rum. Ingenting har någon mening längre. Allting är meningslöst. Du vill vakna att det var en dröm. Men man vaknar ju aldrig. Man vet att man måste leva för övriga familjen, För andra barn och barnbarn då. Så därmed har man inte lyxen att dö heller. Men man dör varje dag. Sakta men säkert men understryker att rättegången inte är över än och att de misstänkta för inblandning i mordet på hans son inte heller är dömda än. Men samtidigt, den som misstänks vara anstiftaren, alltså Röva Majid han är ju inte där i rättegången. Och det gör Ömer förbannad. Han är eh, största boven i det här. Det är han som har startat Hanot. Sen det är det någon annan som heter Greken eller vad de heter. Alltså det är en är fruktansvärt... det är fem sex familjer som går i sorg bara för att någon ska ha lyxen att sälja sin knarka och då kan du tänka hur det känns när man har förlorat sitt barn på grund av det då är man inte nådig man hoppas på att någon dag han ställs inför rätta och få betala för det elände han har ställt till med. Och jag tror att det är många människor med mig skulle känna lite lättnad åtminstone än. Vi får inte våra barn tillbaka men åtminstone vill man att rättvisa ska skripas. Du har lyssnat på Petri Krim om hämndmordet på pappan i Tullinge. Producent var Jenny Hellström, reporter Naimi Lundegård och ljudtekniker Johan Hörnqvist. Tipsa oss gärna om saker som du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p krim sverigesradiose eller på 073 461 2915. Och det är samma nummer som gäller på Signal.